Sziasztok! Jó látni benneteket ismét! Úgy kezdem most, mint a hajdani Kimi Tudok zsűri tagjai, akik azt mondták, hogy a döntés az nagyon-nagyon nehéz. Nem először halljátok már tőlem azt, hogy a következő soron következő fejezet az milyen bőséges, és mennyire meg kell kurtítanunk ahhoz, hogy befogadható legyen hosszúságban. Hát ez egyértelműen és fokozottan igaz a hagyományos kínai orvoslásra, aki a legelőször és legnagyobb mértékben elfogadott alternatív gyógyítórendszer, nyugati szemszögből nézve. Ezt a kínaiak is szerint mosolyalarcukon a konstatálják, mert ők azt mondják, hogy szerintük a nyugati orvoslás 200 éves múltja az, ami számukra alternatívnak tekinthető, de hát az hatalmas különbséget jelent a két világszemlélet között, hogy ők már évtizedek óta nagyon-nagyon alaposan tanulmányozzák a nyugati medicinát. Ezzel kapcsolatban nekünk még azért bőven van lemaradások. De térjünk rá a lényegre, több ezer éves, úgy több ezer éves, hogy három ezer éves írásos emlékekkel rendelkező gyógyítórendszer, amely mind a mai napig megőrizte gyakorlatilag eredeti formáját. Négy élenjáró ókori kínai tudományág létezett, Ugye ez a csillagászat, a matematika, a földművelés, és a gyógyítás, az orvoslás, mindegy, hogy nevezzük, mind a mai napig, bár azért fejlődik, és újabb és újabb hát elemekkel bővül, de gyakorlatilag eredeti formájában megőrizte saját magát. Úgyhogy ez dicséretes, ez a hagyomány tisztelet. Hogy miért olyan óvatos a nyugati orvoslás, vagy miért olyan nehezen fogadja be, az valószínűleg annak köszönhető, hogy az egész kínai filozófiát, az egész keleti filozófiát, világlátást, élet, szemléletet nem nagyon osztja, vagy ismeretlen számára, de egyébként pont ugyanez a helyzet a nyugati világ és az Ayurveda vonatkozásában is. A hagyományos kínai orvoslás, egy HKO-val szoktunk rövidíteni, több részből áll ennek a legismertebb fejezete az akupunktúra. Ezt gyakorlatilag a világ minden részén ismerik, de legalább ugyanolyan fontos része a hagyományos kínai orvoslásnak, a táplálkozás tanunk, a gyógynövény tanunk, a kínai masszázs és mozgásterápiák is, vagy mozgásrendszerek is, amelyekről már tettünk említést, a tai chi, és a qi kung. A tanítások középpontjában az energia áll, az életenergia áll, amelyet a kínaiak csínek neveznek. Ez a csí kering a szervezetben, és élettel látja el a szerveket, bizonyos helyekkel raktározódik, és védő funkciói is vannak. Különböző feladatokat lát el, a mai energia szemléletünk fényében ez egyáltalán nem elrúgaszkodott semmitől, hanem nagyon-nagyon fantasztikus, hogy ez több ezer éve már ilyen energiafogalommal rendelkeztek a kínaiak. Maga a gyógyítás az a taoizmus filozófiai rendszerén, alapul, és így jött létre. A taoizmus azt mondja, hogy amit egyfajta természeti törvényként is fölfoghatunk, hogy az ég és a föld között helyezkedik el az ember, és így képviselnek egy univerzális hármas szintet. Mi be tudjuk, vagy magunkhoz tudjuk venni az ég energiáit, a légzésünk által, és a föld energiáit a táplálkozásunk által, tehát az ételek közvetítésével. A taoizmus filozófiáján keresztül került be a gyógyításba, és azért már a nyugati gondolkodás módba is az úgynevezett Yin Yang Elv. Ez gyakorlatilag azt mondja, hogy a nagy egésznek van két ellentétes lényege, nem nevezhetjük ezeket pórusoknak, mert nem pórusok, hanem két ellentétes megnyilvánulása, amelyek kölcsönösen létrehozzák egymást, de korlátozzák is egymást, és egymásba alakulnak. Gyakorlatilag a két Változat, vagy két pólus, ahogy tetszik, a jön és a yang, ezek folyamatosan egymásba alakulnak, és egyáltalán nem statikusak. Tehát nem mondható ki abszolút értelemben, hogy valami jön vagy yang. ezek mindig egymáshoz képest értelmezhetők. Az eredeti fordítás talán valami olyasmi lehet, hogy, hogy a a hegy napos és árnyékos oldala, a belseje az a dolgoknak az Yin, a külseje az Yang, a teteje az Yang, az alja az Yin és még nagyon sokféle módon megkülönböztethetők egymástól. Van egy ritmusa a és a az ember egy napján belül is, egy éven belül is, az egész életén belül is, és a természet ciklusaiban is. Az orvoslás, a kínai orvoslás, az tulajdonképpen az egyik, hogy is mondjam, gyógyítási alapja, vagy egyáltalán a a diagnosztikának és a gyógyításának az, az első lényege az, hogy besorolja a yin és yang kategóriába az adott elváltozást. A yin az ugye gyengeséggel jár, a yang általában erősséggel, túlműködéssel egészen pontosan a yin, elváltozások lassan alakulnak ki, a yang betegségek gyorsan alakulnak ki, ennek megfelelően gyors lefolyásúak. Még a ilyen betegségek azok hosszadalmas, lefolyású krónikus betegségek. A Jin passzivitással jár, a Yang pedig túlzott aktivitással jár. Tehát nem arról szól a történet, hogy egyik vagy másik a jó. A mai nyugati filozófia egy kicsit az erősnek gondolt, túlfütött jangot előtérbe helyezi, ha nincs egyensúly, akkor borul a rendszer, tehát nem helyezhető egyik se a másik elé. Sőt, az is egy meg a durva általánosítás, hogy a jing a női, és a yang pedig a férfi. Tehát ez, ez így, így maximálisan nem igaz, ezeknek a finom egymásba alakulását észre kell, hogy vegyük, és azt, hogy egymás nélkül nem létezhetnek. A nőnek is van oldala, kell is, hogy legyen oldala, és a férfinek is kell, hogy legyen ilyen oldala. Nagyon sok példát látok a jegyzetben,